שלום לכולם. אני... לא, אני נפשוט מהגודל של הקבוצה, כי גם כשאנשים לא באים, אז עדיין יש... הם באות, הנה עכשיו אני שומע אותם. גם כששלושה אנשים לא באים, עדיין יש קוראום מלא. אז אנחנו נחכה להם. אני שומע את אותם נתנסות. ‫הלו. ‫-הלו. ‫-הלו. ‫ את עצמו פה. ‫נכון מאוד עשתה. ‫-השביעים פה פה. ‫-השביעו פה. ‫-יש לנו עוד אחד. ‫יש פה... ‫את רוצה גם קראת? ‫לא. בסדר. ‫ כיוון ש... שלח את זה אליי, ‫בעצם לקבוצה של תל אביב, ‫אז זה... זה מאמר מאוד מעניין במוסף של הארץ על שזירה של קוונטים אנחנו לא ניכנס ל... שמישהו שלח לי את זה, וזה מאמר במוסף של הארץ על שזירה של קוונטים שאנחנו לא ניכנס לפיזיקה של זה, לא זה מוסבר פה בצורה שהיא די ברורה, אבל זה לא כל כך חשוב. אבל המסקנה שלהם כאן, בוא נגיד בצורה הכי מהירה, כשקוונט אחד נוגע בקוונט השני, התכונות שלהם נהיות זהות. ואחר כך גם אם נפרדים, כשלאחד קורה משהו, זה קורה גם לשני. קסם. וככל שיותר קוונטים נפגשים אחד עם השני, אז מה שקורה זה שהם כולם מתחילים להיות דומים אחד לשני. ומה? אבל... אבל ופיזיקאי בלגי בשם תומאס דורט אמר, כשרואים אור שמגיע מכוכב רחוק, הפוטון כמעט בוודאות שזור עם אטומים בכוכב המוצא ועם ש... אטומים שפגע... שפגש בדרכו. זאת אומרת, כשאנחנו רואים משהו, אז משהו מכל הדברים שהפוטון הזה עבר בדרך, וכשהפוטון אופן... פוגע ברשתית הוא נשזר עם האוטומים של גופנו. שהופך כך לשזור עם הכוכב הרחוק. זאת אומרת, יש לנו קשר אישי אינטימי ברמה הקוונטית עם כוכבים שאנחנו רואים, שלא לדבר על זה שיש לנו קשר ברמה קוונטית עם אנשים שאותם אנחנו רואים, כי גם אנחנו מחליפים קוונטים. משהו, זה, זה חלקיק אלמנטרי של האטום. מה? לא כל כך חשוב בדיוק. זה מה שאמרת, אתה לא יודע מתי אנחנו נבחרנו. זה נכון, זה אותו דבר. זה הדיסנזים. אז תחשבי על זה שהחבר'ה של בודה ידעו את זה לפני שלושת, שנה. עכשיו, אוטומט... באופן באותו אופן, האינטראקציות המתמידות בהן האלקטרונים, באטומים שמרכיבים את גופנו, יוצרים שזירות נוספות אף הן לפי דורת איננו אלא קהילה שזורה טיפות דיו בים. טוב זה רפרנס לזו אבל עד כמה גדולה הקהילה עד כמה עמוק הים אם נזכור שכל החומר ביקום היה ברגע המפץ, המפץ הגדול מרוכז בנקודה שאני לא בטוח שזה נכון אבל נגיד אולי נזכה בתשובה אבל איינשטיין שהיה מיסטיקן גדול ואיש חכם, כתב: "אדם הוא חלק מהשלם, שאנו קוראים לו היקום. חלק המוגבל בזמן ובחלל. הוא חווה את עצמו, את מחשבותיו ואת רגשותיו, כמשהו שמופרד מכל היתר, מעין אשליה אופטית של תודעתו". המאמץ לשחרר את עצמך מאשליה זו הוא הנושא היחיד של דת אמת. הדרך להשיג את המידה הגבוהה ביותר של שלוות הנפש. נו, בטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם ובטריזם זה לא... לא אמרתי, עד איפה הוא הכיר, הוא בן אדם אינטליגנטי, הוא במאה העשרים, ודאי שהוא הכיר. כן, אבל... אבל נתן לזה, זאת אומרת, הרטייה הייתה בתוכו, והוא למד. לא, לא, בואו נגיד, גם אני לא חושב, או לא בהכרח, שלמישהו, שלמישהו, יש שני דברים. יש רעיונות ויש חוויות. הרעיונות, אנחנו הרבה פעמים לוקחים אחד, אחד מהשני, <אח> כאילו, אנחנו מושפעים על ידי בודה, גם כן, הוא לא פעל בכלל ריק. הוא עצמו למד שש שנים אצל טובי הסדויים ההודים, ולמד אצלם מדיטציה. <אח> וכמו שאומר החבר שלי, רבי דוד, ישו בסך הכל היה בן אדם יהודי עם הרבה יחסי ציבור טובים. זה נכון, כי היו מזמנו עוד כמוך. ואז מה ישו? הוא, הוא, הוא לא המציא הרבה. הוא, הוא חווה חוויה כנראה, ולקח את היהדות נכון. כמו שהיא והדגיש משהו, <אח> כן. וגם בודה, עם כל, כל הכבוד, הכבוד שאני לו, ויש כבוד, הוא לא צמח בחלל ריק, הוא צמח על רקע של תורה מאוד uh, מפותחת שאמרה, במקום מסוים היא אמרה אותו דבר, זאת אומרת, למרות שהוא אמר שאין אני, והם אמרו שיש אני, אבל האני שהם מדברים עליו הוא לא האני שאנחנו מדברים ‫לאני שהם מדברים עליו, ‫זה אני בתור שיקוף של היקום, ‫והוא לא משהו פרטי גם כן. ‫אז... ‫אז האם תכף שאני חושב <עוד> על אותו דבר ‫בלי שהוא ידע על <עוד> ‫מתוך ההסתכלות שלו על כל הרעב הזה? מצא, כן, דבר ואת אותו רע, מעצמו, לא ממש מעצמו, אבל תסתכלו, תמיד יש משהו, אבל לא מתוך איזה, לא, לא, לא, לא, לא, כן, כן, כן, כן, להגיע לאותן מסקנות, יש אנשים שבאמת לא ראו שום דבר, בטח שאין, כן, כן, גם גם הרמב״ם למשל, <מח> הוא הגיע לדברים מאוד מאוד דומים לזה. <מח> על בודה הוא לא ידע בכלל <מח> כלום, כן, אבל הוא כן למד את, ה, את ה... <מח> הסופים <מח> ה... <מח> <מח> <מח> כן, אבל גם את הפילוסופיה המוסלמית, <מח> שהייתה <מח> יותר <מח> קרובה קרוב <מח> לזה. <מח> וגם הסופים, הם גם כן לא המציאו את זה <מח> מעצמם. הם... היו תנועות שהיו דומות לסופיים, שם בעיקר במרכז אה, אסיה, שבעצם אומרים הם קיבלו את זה איכשהו מהודו, והסופים באיראן זה היה מין מקום מפגש כזה של כל, ה, של כל התרבויות, זה היה מקום רב תרבותי עד מאוד, וכשהחבר'ה אה, התאסלמו אז, אה, אתם יודעים דרך אגב שהכתב הפרסי העתיק, של כתב, כתב פלהאווי כמו שמו של השח, הוא נראה כמו עברית? כן, ממש דו. ראיתי, הסתכלתי, כן. הוא לא, לא, כן, כן. לא, לא, חדשה, חדשה, כתב אשורי. כתב אשורי, לא דעת. בסדר, אז הפרסים קיבלו את כמו שאנחנו דיברנו. כן, כן, גם השפה הייתה דומה מאוד לארמית. אבל, אבל עכשיו כן. מה שעכשיו מדברים זה נשמע כמו כל הסיפות באזור הזה של אפגניסטן, פרסית, כולם, כן, כולם כן. נשמעים אותו דבר, הם מנגנים, גם ההורדו מאיראן, עד <laughs> קשמיר, <laughs> דרך אפגניסטן ופקיסטן, אותה שפה, אותה שפה, הם מבינים אחד את השני. אבן רוזטה? לא נעזור לך, אני אגיד לך, זה היה בזמן לפני היהדות בכלל בבבל, יש איזה רליף כזה, איך קוראים לזה? כן, רליף, כן, זה ממש היהדות שלנו, אה, ברור, זה רדוס קרים לא לא לא, חמורבי, חמורבי, חוקי חמורה. בדיוק. ממש שבע, שנים. אנחנו יודעים... הוא היה קודם. הוא היה קודם. היא מסבירה לך המדריכה ככה מה שכתוב, התמומה, כן? אז אנחנו... כן, זאת אומרת שכל זה היה לי מורה לתנ"ך, שהוא בא אנכי. כן. הייתי מורה לתנ"ך. ‫למדנו איזה אחת משם, ‫באמת, ישר היה עמות, ‫ואז פתאום הגיע איזה בחור צעיר ‫שעוד היה סטודנט שם, ‫ופתאום מסתפר לנו איך תנ"ך, ‫עם התרבות של ה... או שחי... היה עזרת. ‫כן, שבתוכה חיינו עם כל האזור, ‫העמים מסביב. ‫וכל התנ"ך הפכויות למשהו אחר. נכון ‫-נכון. ‫-כל עוד מלא התלהבות, ‫ואנחנו ‫כן, זה מאוד מעניין. ‫-דרך אגב, גם בפירמידות, ‫בפירמידות היה קטע שהוא תרגם לנו, ‫הירוגליפים, כן, כהן דת הופך להיות טהור. ‫אחד לאחד, אתה קיבלתי שוק שם. ‫ למקווה? זה בדיוק ככה, ‫השיער והזה. ‫כן. פשוט מדהים, מדהים, אתה מקבל שוק, רק כך שאתה הולך לבקר... זה ברור מי לקח ממי. ברור. אתה לא יודע. הם היו קודם. בימי קרמחים, איפה שכל הגברים, כולם קוראים להם מוזס. כן. בסדר, אנחנו היינו אורחים שם, הם הכירו אותנו. לא, אבל שרים של זה לא שם עברית. ברור, ברור, אבל הוא גדל אצל בת מי נתן לו את השם? הרי בת פרעה כשהיא מצאה אותו, לא היה שם פתק שהיה כתוב אבל הם מסבירים לכמה זה משה, זאת אומרת שאם השתה, זה לא מהמים. זה כמו ששלחו לימוד. אבל מילה... מסוימת מימין לשמאל, ואותה מילה משמאל לימין. פלינדרום, כן. לא נעים לי להגיד, אבל כל העליות לרגל של סוכות ושל שבועות ושל פסח. זה היו חגים חקלאים של פגאלי בארץ הזאת, שזה התאים לכל עונה חקלאית, ואז היו עולים לרגל השטורת, או אני יודעת למי, לא משנה, ומזה אחר כך חסרו סיפור שלם עם אלוהים ועם הזה, וגיירו את זה. אבל זה היה קיים פה בצורה של עובדי חקלאים. טוב, אז נחזור, נחזור <laughs> לחדר הקטן של אמסטרדם. <laughs> ואנחנו בסדר עכשיו יש פה קטע של העורך נראה שאתי הפסיקה לכתוב ביומנה בתקופה שבין ה-29 ביולי ל-15 לספטמבר בתקופה הזאת השתנו חייה באופן דרמטי ובקצב מזורז כשנשלחה לפי בקשתה ומרצונה למחנה וסטרבורג וסטרבורג לא פחות חשוב ומכריע היה מותו הפתאומי של אס אחרי מחלה קצרה. בראשית ספטמבר קיבלה אתי אישור לחזור לאמסטרדם לכמה ימים והיא באה לשם חולה. במחברת האחרונה <coughs> מן ההרברות שהגיעו <coughs> לידינו מתארת אתי את מותו של ספיר ואת געגועיה לווסטרבורק. הוא מעלה זיכרונות מקוטעים על אנשים ומצבים במחנה האורך. זה כמו להגיד גם וואי לאושוויץ, זה קפיצה, כן. טוב, פה היא מדברת על המחלה שלה בעצם. וזה... Uh, בסדר, עכשיו היא משחזרת בעצם, הנה אתה שוכב בחדרך הקטן, איש יקר וגדול וטוב. פעם כתבתי לך, ליבי ימרי אליך כציפור מכל מקום שאהיה בו, והוא תמיד ימצא את דרכו אליך. ועוד כתבתי, <coughs> ביומנה של טידל, אתה הפכת לחלק מהשמיים הפרוסים מעליי. ודי לי שאשא את מבטי אל השמיים האלה ואהיה איתך. וגם אם אשב בצינוק בבטן האדמה, השמיים האלה יהיו פרוסים בתוכי ולבי ימרי אליהם. ולכן הכל פשוט כל כך. הבנת? הכל פשוט ויפה, נורא ורב משמעות. רציתי עוד לשאול אותך אלפי שאלות וללמוד ממך אלפי דברים, ועכשיו אצטרך לעשות הכל בעצמי. היא נשארה בלי מורה. <מח> אתה יודע, אני מרגישה חזקה כל כך, אני יודעת שאצליח. אתה או שעוררת בי את הכוחות העומדים עכשיו לרשותי, אתה לימדת אותי לבטא את שם אלוהים בלי מעצור. אתה היית המתווך בין אלוהים וביני, ועכשיו כשאינך עוד, דרכי מוליכה אותי הישר לאלוהים, ואני יודעת, אני חשה שכך צריך להיות. עכשיו, היא אני המתווכת לכל האחרים, לכל מי שאוכל להגיע אליו. מה שהיא קיבלה, היא רוצה להגיע אליו. עכשיו, כן, היא, היא... זה חשוב, כי נגיד אצל, ה... אצל ההודים, אצל ההינדים, בהדווייתא, הם אומרים בעצם, למה, למה צריך גורו? אז יש כמה סיבות, סיבה אחת זה כשאתה קורא בספר אז אתה קורא ואתה, וזה לא תמיד מותאם אליך, גם קשה מאוד לשאול שאלות את הספר אבל אם תשאל שאלה מספיק פעמים אתה תמצא את התשובה בספר אבל... אבל בעצם מה קראנו אצל איינשטיין שהאדם חווה את עצמו, את מחשבותיו ואת רגשותיו כמשהו שמופרד מכל היתר מעין אשליה אופטית של תודעתו. המאמץ לשחרר את עצמך מאשליה זו הוא הנושא היחידי של דת אמת. עכשיו, אמרנו כמה פעמים שבעצם ההפרדה הכי גדולה, זאת אומרת הדואליות הכי חזקה והכי מזיקה, זה ההפרדה אה, אה, ביני ובין העולם. או במילים אחרות, זה שאני חושב שאני דבר נפרד. עכשיו, כיוון שאני חושב שאני דבר נפרד, מה יוכל לשכנע אותי שאני לא, שאני לא דבר נפרד? משהו שנראה כמוני ושהוא משוכנע שהוא לא נפרד. מה זה המשהו הזה שנראה כמוני? זה בעצם הגורו. יושב <אז> לו הגורו, שזה מישהו נגיד שבתרבות ההודית זה די ברור שהוא הגיע להערה, אבל הוא נראה כמו בן אדם, נכון? <אז> עכשיו, אם, אם היה מגיע אליי, אני לא יודע מה, כאילו נגיד, מלך. בדיוק, קול משמיים, ואומר לי אתה לא בן אדם נפרד, אז בסדר, אז קשה להתייחס אליו, אבל אני רואה מישהו שהוא נראה כמוני, הוא אוכל כמוני, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מחייך כמוני, והוא אומר לי משהו שהוא יודע שהוא משהו אחר. אבל הוא יודע שהוא נראה כמוני, זה לא, הוא לא חושב שהוא נראה אחרת. וזה התפקיד בעצם של הגורו. זאת אומרת, בעצם, אפשר להגיד כאילו, ברמה יותר נמוכה, אתם יכולים לחשוב על, נגיד בהודו, אתם יודעים, יש איזה שלושת אלפים אלים. את רואה בני אדם באמת אינטליגנטים, מגיעים לאיזה אה, אה, פסל, נגיד של קוף, שהוא אפילו לא תמיד נורא יפה, הוא יכול להיות כזה חצי שבור ומרוח בכל מיני כתמים אדומים וזה, ומתייחסים אליו ממש בכבוד. עכשיו, איך זה יכול להיות? שבן אדם אינטליגנטי מסתכל על, על, על, על, על לא יודע מה, על פסל, הרי כבר אברהם אבינו הבין שזה לא, שזה לא עובד, אבל לא, אצלהם הם... הם הם, אם אתה גם כן חושב שבעצם הכל זה דבר אחד אז יש פה משהו, אז כל דבר, בעצם כל דבר מייצג את היקום כי הוא חלק ממנו אם תסתכלו על מעגל ותוציאו ממנו איזושהי גזרה או קטנה או גדולה או, או, או, או בצבע כזה או בצבע אחר הרי היא גם חלק מהמעגל והתכונות שלה הן תכונות של מעגל, אומנם חלקיות, אבל תכונות של מעגל, אז אני יכול להגיד על, ה, על הגזרה הזאת שהיא נפרדת מהמעגל, או שהיא זהה למעגל, היא חלק, היא מייצגת כאילו את המעגל. עכשיו, יש איזה מורה, מורה זן מאוד נחמד כזה, שקוראים לו בנקי, שלא כל כך, לא כל כך מכירים אותו, ו... והיה לו רק סטיק אחד, היה לו... הוא היה מדבר עם אנשים מאוד מאוד פשוטים, היו לו הרבה מאוד פולווירס והיו לו מקדשים בכל מקום והוא היה בא וכולם היו מגיעים אליו והיה אומר הרי אתם באתם לפה בשביל לשמוע דרמה, זאת אומרת להבין את, את, את, את טבע היקום. עכשיו אני אשאל אתכם, תגידו לי, אתם שמעתם בחוץ, מאחוריינית, יש שם, היו תמיד כאלה רוכלים שלא מכריזים על מה קורתם, כי הגיעו הרבה אנשים, שמעתם את ה... אתם שומעים את הרוכלים שצועקים? אז אומרים לו כן, אז הוא אומר, הרי אתם לא באתם לפה בשביל לשמוע אותם, נכון? באתם בשביל לשמוע אותי, ולמרות זאת אתם שומעים אותם גם. וכשתרנגול מקרקר, אתם יודעים שזה תרנגול, וכשטווס צועק, אתם יודעים שזה טווס. כל הדברים האלה, הם מוכיחים רק דבר אחד, <שאח> שאתם מודעות. <שאח> והמודעות היא פתוחה, והיא מוכנה לקבל כל דבר. וזה כל מה שהוא היה אומר. גם, לא, לא, ‫לאיזה דת הוא התכוון? ‫דת האמת. ‫-איזה דת האמת? ‫זה אותה דת לכולם. ‫זה אותו, אותו דבר, לזה הוא התכוון. ‫הוא לא התכוון ליהדות, ‫הוא לא התכוון לנצרות, ‫והוא לא לזן, ‫והוא לא התכוון, לא התכוון לבודהיזם, הוא, לא ‫הוא התכוון לרוחניות. ‫עכשיו, את הרוחניות הזאת ‫את מוצאת פה ואת מוצאת שם. <שמע> ‫כי למעשה הוא אמרת, ‫אתם חושבים שאתם נפרדים, ‫אבל אתם לא. ‫כן. ‫-כן. כולנו יחד. ‫דבר אחד, כן. ‫-ראיית המציאות כפי שבאמת, ‫ולא חוסם בכל הדעות. ‫-כן, אדם הוא חלק משלם. ‫כן, בעצם חלק אחד. ‫זהו. ‫ הם גם מכבדים את הפרה ‫ואת הכל ואת הכל. ‫כן. ‫הוא לא התכוון לבוא. ‫כן. תגידי, למה לא אמרת לי את הדברים האלה כשטייאנו בהודו וכל הזמן הייתי מתעצבנת על המקדשים, המקדשים ההודים, הרי הם כל הזמן את ה... פאן. פאן, את זה בתוך המקדש. ועכשיו, אני עכשיו מבינה שזה לא זלזול וזה להפך, זה, וואלה, הנה המקדש, זה העולם, זה אני, זה זה זה. זה. כי למה? כי כשנכנסנו למקדשים בודהיסטיים, נקי. אבל, זה, אבל גם הבתים שלהם אחרים, גם השכונה של, הבוד... של הטיבטים, נגיד, היא נקייה, והשכונה של... זה לא קשור, כאילו, זה, זה לא היה עניין של זלזול במקדש, בעצם. אבל, אבל המקדשים אבל שידע, בו את בו את היו... את יודעת למה לא אמרתי לך את זה בין כי מה כן אמרתי לך? למה זה מפריע לך? בדיוק. כל פעם שהיא אומרת למה, תחשבי, למה זה מפריע לך? כי זה יותר חשוב. וזה לא הולך כל כך מבעל גלישה. כי זה יותר חשוב. כי אם, היא צודקת. כי אם, אני הייתי מסביר את זה הסבר אז בסדר, אוקיי. אז את היית מפסיקה לכעוס. אבל זה לא מה הוא רוצה שאני אבין למה אני כועסת. כן. בסוף הבנתי, אבל... בעצמי זה עורך זלזול. אני אגיד לך, הייתה לי חברה מגרמניה באותם הזמנים, אז היא ידעה את כל הדיבה לי שלהם, כל החגיגות, אז היא אמרה לי, האלה יש חגיגת האור במקדש, אז עלינו, זה היה יפה מרחוק, כל המדרגות, הכל אור, אני נכנסת <laughs> לא, אני לא יכולה לספר לכם, <laughs> זה לא גועני נפש, אנחנו <laughs> יודעים, היינו. מכל הפסלים, ואנשים שמשתטחים, ואת יודעת, ומתפללים, ובהמוניהם, את רואה פסלים, פסלים, ואת אומרת... ‫אלוהים, איזה מזל שנולדתי יהודייה ‫ולא אותי ‫אבל זה בדיוק ככה. ‫אבל זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. ‫אתה צריך לראות את זה ‫בשביל להבין את התחייה. ‫-אני חושב שזה רק תפורט. ‫נורא מצחיק, ‫בין האחורנית ל... ‫כן. ‫כן, בהחלט, אבל אתה רואה ‫עשרות פסלים ככה שזויים ככה ‫לאורך כל הדרך, ‫הם מתפללים ומשתתפים ומדליקים ‫ונותנים כל מיני מתנות. ‫כן, עכשיו... איזה אנשים אלה, איך הם יכולים להאמין בדבר כזה? עבודת אלילים. עבודת אלילים. מה זה ברור שזה לא נכון. ברור אני רק מספרת לך על הבנה. חוויה אישית. זו... אומרים אותו דבר. היא אומרת שבזמנו ככה היא... עכשיו מבינה שזה היה... ברור, ברור. היום אתה מתגונן על אבל אני מספרת על זה. נכון. הרגע הראשון. כן. אני יושבת אל שולחן הכתיבה שלי ליד המנורה הקטנה. כאן כתבתי לך ועליך אין ספור פעמים. רציתי לספר לך עוד דבר מופלא. מעולם לא ראיתי אדם מת. מגיע לגיל 27 בלי לראות בן אדם מת. בעולמנו זה שאלפים מתים בו יום יום, מעולם לא ראיתי אדם מת. תידי אומרת זה רק מעטה חיצוני. כן, אני יודעת שזה כך. אבל יש משמעות רבה ונשגבת לכך שאתה המת הראשון שיראה. גם מזה היא הצליחה לעשות משהו יפה. כן. <laughs> כל כך הרבה דברים חשובים מתבזבזים בימינו. הרבה אנשים נעשים חולים או עושים את עצמם חולים מפחד שיבואו לקחת אותם, ורבים שמים קץ לחייהם גם מתוך פחד. אסירת תודה אני על כך שחייך הגיעו לקיצם באופן טבעי. שגם אתה זכית לשאת בסבל. טידה אומרת, את הסבל הזה הסב לו אלוהים, ועכשיו נחסך ממנו הסבל שהיו גורמים לו בני אדם. ואתה איש יקר ומפונק, הרי בין כך ובין כך לא היית עומד בסבל הזה. אני מסוגלת לעמוד בו, ובסבלי אמשיך לחיות את חייך ולהעביר אותם לאחרים. ברגע שאדם לומד לראות את היופי והמשמעות שבחיים, גם בזמנים כאלה ודווקא בזמנים כאלה, הרי כל מה שקורה נראה לו נכון וצודק. כל מה שקורה נראה לו נכון וצודק. ומה אמרנו, מה זה סבל? זה המצב שאנחנו חושבים שמה שקורה הוא לא בסדר. צריך להיות אחרת, או שלא היה צריך להיות בכלל. זה בדיוק אותו רעיון. זאת אומרת, אם יש לך מצב רוח, אם יש לך מצב רוח טוב, לא לא לא, גישה, אין, אין כזה דבר, זה לא, מה זה מצב רוח טוב? אני, אם אני מקבל את מה זה ברור שאם נותנים לי עוגה עם קצפת ואני אוהב קצפת אז יהיה לי טוב. אבל, אבל השאלה אם ייתנו לי לאכול, לא יודע מה, נסורת עם קצת תבן, תנת. וזה הדבר היחידי שאני אוכל, שאני אוכל לאכול, אם אז אני אסבול, לא חוכמה. עכשיו, אם אתה חושב שזה לא בסדר ושזה יכול להיות אחרת, אבל זה המצב עכשיו, כרגע זה המצב, זה מה שיש לך. ההגדרה של סבל בבודהיזם זה הסיטואציה שבה אתה חושב שהמצב כרגע צריך להיות אחרת, או יכול להיות אחרת, זה סבל. Mm -hmm. עכשיו מה היא אמרה הרי ממש ממש בהתחלה, שאני שוב פעם חוזר על זה, אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שקורה לנו בחיים, אנחנו כן יכולים לשלוט על איך אנחנו מתייחסים לזה. Yeah. וזה אותו דבר, אז זה בדיוק גם, גם אה, אה, אה, מה שהיא אומרת אבל פה. אבל היא הגיעה פה לסיורי בס... ניטים מה שנקרא. בסדר, אה? נכון. עכשיו מה שרציתי לומר לך, שהגמרת קם בבוקר נגיד, נגיד, כן. נראה לי טוב, והיא נראית לי טוב, וכולנו כן. חברים. כן. ואם אין לי מצב זה בדיוק מה שלמדתי. אבל, אבל, מה אבל, אבל, אבל, אבל השאלה לא הגדולה או... היא, השאלה הבסיסית ביותר היא, האם אנחנו יכולים... לשלוט. לתרגל, זה נקרא מיינד טריינינג, האם אני יכול לשנות את הדרך שבו המיינד שלי עובד, זה הכל, אם אתם מקבלים שאפשר, אז תתחילי לעבוד. לא, קודם להבין מה שאתה עושה כדי לראות את הכוונה, זה אותו דבר, זה מספיק, כן, אבל שוב, ומה צריך בשביל זה? בעיקר דבר אחד. ‫מודעות. ‫-אז בוננות. ‫-כן. ‫-אבל זה לא רק הנפש, ‫זה גוף נפש. ‫בטח. ‫-הגוף מושפע מהנפש. ‫אם את תהיה בוננית, ‫אז גם הכאב לא יהיה כאב. ‫-אז זה דיברתי עליו. ‫טוב, זה רמה מאוד גבוהה. ‫-במה? ‫אתה יכול להשפיע עליו כאב. ‫אני מדברת על מצב רוח כזה ‫של בן אדם שיש לו איזשהו חולי בבוקר. ‫-כן. ‫אז בוא נאמר שהעבודה היא כפולה. ‫-נכון? ‫-היא כפולה. ‫-לא פשוטה. ‫-ואז מה זה אומר? זה אומר שיש לך הזדמנות לעבוד שניים בבכיר אחד. לא רק זה, אבל גם אם היא קרה משהו עצוב, זה פסוק ידוע שאומר, אנחנו צריכים להודות לאויבים שלנו, כי בזכותם אנחנו יכולים לתרגל סבלנות. הוא אמר, מה אתה מדבר כן. למה אמר שאמה הוא היה המורה הכי טוב שלו. ונימד אותו על סבלנות. כן. אז... Uh, ושוב, כרגיל אני אומר שאנחנו לא צריכים לחכות לזה שיהיה לנו מאוד קשה בשביל ללמוד. יש לנו מספיק שיעורים בחיים שהם לא כל כך קשים. זאת אומרת שאנחנו יכולים להתמודד mm -hmm. איתם, יכולים להתבונן בהם. אם יש משהו שאנחנו מסוגלים להתבונן בו, אז נתבונן בו ונראה מה הוא עושה לנו עכשיו. זה לא רק דברים שעושים לנו רע, אנחנו צריכים להבין למה הדבר עושה לנו טוב. עכשיו, אתם יודעים, אני מודה שהדרך הזאת בצד זה שהיא אה, אה, מפחיתה את הסבל היא גם גורמת לזה שדברים שאולי קודם נהנינו מהם, אנחנו נפסיק ליהנות מהם בצורה הזאת. מודה באשמה, וזה מחיר. זה לא, כי זה ניגוד. כן. כי זה מנוגד. נכון? כלומר, כשיש לך סבל, הטוב את, נראה הרבה יותר גדול. נכון. כשיש לך פחות סבל, נכון? לזה, נראה פחות גדול. נכון. נכון, פנימה, אבל... אבל, אבל, לא אבל... אבל... אבל אני אומר, <גר> זה נכון, צריך להבין חבר את חבר זה. מי שמכור להי, זה לא בשבילו. אלא כן, אם אל, לא, לא, כן, כן, יש לו חוץ מזה במקביל גם סבל, והוא רוצה להיפטר מהסבל. אבל זה המחיר. אתם יודעים את הציור הזה, שכרגיל, אנחנו חיים בצורה כזאתי, ואמפליטודה כזאתי, ומה שקורה, אנחנו מקטינים את האמפליטודה. ובסוף מה שיפה זה שגם אם האמפליטודה ישרה לגמרי אז זה עושר, זה לא, זה, לא אה, זה לא סבל, זה לא שעמום, פשוט יש לנו, אה, מתפנה לנו אנרגיה לראות את הדברים הקטנים והפשוטים, דברי היום יום, כשאתה יוצא החוצה ונגיד עם השמש אם זה לא שלושים ואחת מעלות, אלא רק עשרים <laughs> אתה נהנה מזה. או לא שאתה יוצא מה? מצדם לא בעוד אני אגיד לך, כן. כי העולם מתקדם, הוא לאנשים שהתנגדו, החריג. כן. תיקח את גלילאי. כן. הוא יכל להגיד, <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הפאפוס הזה הוא מסכן, למד ככה כל החיים שלו, כן. ואני מבין אותו, והוא כן. לא יכול ללמד אותי אחרת, ואני צריך להפקין את הראש ולהגיד כן. ש... שכדור הארץ הוא שטוח. <אז>, אז איך אנחנו משנים את הדברים? <אז> תראי, אם את מתבוננת, אז את רואה. לא אמרתי לא להתבונן, להפך. תמשיכי להתבונן, אל תקשיבי לאף אל, ת, אל תקחי שום תורה, אל תקחי שום דת, אל תקחי שום אמונה, אל תקחי שום דעה של מישהו אחר. ככה אנחנו... עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו שאולי יישמע קצת אה, אה, אה, כפירה בעיקר, כן, בקדמה המהוללת שלנו, שאנחנו פה עוסקים בעצם בהתפתחות רוחנית פנימית. עכשיו, אני לא משוכנע שאני יכול לעשות מישהו למהנדס טוב יותר. למרות שאני חושב כן, שאם אתה עם מודעות גבוהה אתה תהיה מהנדס טוב יותר, <ע> אבל <ע> רצוי בין היתר גם ללכת לטכניון. זאת <שקורא>. אומרת, אי אפשר להיות מהנדס טוב רק מזה שעושים מדיטציה. או מקשיבים לגורו הכי חכם בעולם. אבל, אבל, ראשית כל השאלה, האם עכשיו, כרגע, אני כבר לא נכנס לזה, לאן הגענו, זאת אומרת, האם חיים שלנו הם, הם, הם, הם, הם, הם יותר טובים, <אז> האם אנחנו <אז> שורפים את היקום, או לא, או כדור הארץ, או לא שורפים, זה, זה כבר באמת, אבל אני מדבר עלינו כרגע, ברגע זה. בוא נגיד, אם אני הייתי משוכנע, כשרפאל, כרגע, אם אני לא אציג פה, הוא הולך לגלות גילוי בסדר גודל של גלילאו, יכול להיות שהייתי אומר לו, תלך מהשיעור, זה לא בשבילך. אבל בוא נגיד אנחנו, אנשים, לא גלילאו ולא, ודרך אגב, איינשטיין שאומר את זה, אי אפשר לחשוד בו שהוא התקדל. היה קטן מוחין. אבל אתם רואים מה הוא אומר. אז זה לא סותר אחד את השני. זה, השני. לנעב, עכשיו, אני חושבת שהוא בגלל שהוא עושה ככה הוא... כן, טוב, כן. עכשיו, הקבלה אמרה שאנחנו נשמה אחת. עכשיו גם גלילאו, גם גלילאו אני חושב ש... בטוח, אבל... אבל גלילאו גם כן, אני מתאר לעצמי... זה דוגמה ל... בוא נאמר לה, הבנים הגדולים שהשינו את העולם והייתה מסביבם, זאת אומרת מימי הביניים, נו, וכולי, זאת אומרת כל ההתנגדות, כן, ולרבות הכל כבר, אבל אני לא אומר שאנחנו צריכים להקשיב למה שהמתנגדים שלנו אומרים, אנחנו צריכים לראות מה קורה לנו, זה לא סותר, אי אפשר להגיד שאיינשטיין הוא הלך בתלם, לא, אני מבינה מצוין, אלה כלים מצוינים, אין ספק, נו בסדר, אז, אז, אז זה נכון, אפשר, דבר אחד אני כן מסכים, שאני לא יכול בדיוק להגיד את זה על הסינים, אבל ההודים כנראה אחרי שהם המציאו את האפס, אז הם לא תרמו המון להעמדה, נגיד העולמי. בין היתר, בין היתר, כי הם השקיעו את האנרגיה שלהם בניגוד פנימה. יכול להיות. אני לא אומר שלא, אבל בסדר, אנחנו היום נמצאים פה, העולם מתקדם, אני מתאר לעצמי שהוא התקדם גם, גם בלעדינו, <laughs> והשאלה אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לא, גם טוב. לעצמנו וגם בשביל בסדר, העולם, כן? כן, כן. כן? אז זה, זה הכל היה אפרופו גלילאו, ואז אמרנו, ברגע שאדם לומד לראות את היופי והמשמעות שבחיים, גם בזמנים כאלה, ודווקא בזמנים כאלה, הרי כל מה שקורה נראה לו נכון וצודק. זהו. אם כל מה שאתה, אם אה, אה, אה, כל מה שקורה נראה לך נכון וצודק, אתה הגעת לשלוות הנפש, שגם איינשטיין מדבר עליה. הוא אומר, המאמץ לשחרר את עצמך מהאשליה הזו, שאתה נפרד, היא הנושא היחיד של דת האמת, הדרך להשיג את המידה הגבוהה ביותר של שלוות הנפש. זה הכל הולך ביחד. התובנה, החמלה, חוסר הסבל ושלוות הנפש, זה הכל אספקטים של בדיוק אותו דבר. של כן, של הבנה, כן. לא, של הבנה שאתה לא לבד. בטח שלא. אתה לא. עוד לפני הלבד. אתה לא, לא. אתם רוצים לשמוע ממש איך, איך את התמונה של המוות שלו? לא. שוב, תקראו את זה. אני האחרונות היו ארתה, אני מקווה, ארתה זה הרוסה שלו, שהייתה באנגליה, וגם על כך אני אסירת תודה. נאבקת כל כך קשה להישאר נאמן לה, ובסופו של דבר ניצחה הנאמנות. ואני הקשיתי על, עליך לעיתים אני יודעת, אבל אתה לימדת אותי מה זאת נאמנות, מהו מאבק ומה זאת חולשה. כל הטוב וכל הרע שבאדם היו בך. כל השדים, כל התשוקות, כל הטוב, כל האהבה, אתה המבין, המחפש את אלוהים ומוצא אותו. אתה חיפשת את אלוהים בכל מקום, בכל לב אדם שנפתח לפניך, והם היו רבים מספור, מספור ובכל מקום מצאת את אלוהים. מעולם לא ויתרת, היית קצר רוח בדברים של מה בכך, אבל בדברים הגדולים והמהותיים, היית סבלני לאין שיעור. עכשיו שוב, אתם רואים מה זה בעצם, אני חושב, מה זה האלוהים הזה שהיא, שהיא מדברת עליו. זה הדבר שמשותף לכולנו, זה בעצם אנחנו האמיתי. שהוא לא אישי, הוא לא מוגבל, אז היא דיברה אני חושב, או שדיברנו לפני זה, על מה זה בעצם, מה זה אהבה, במובן הזה, במובן הרוחני, זה פתיחות, זה כיוון שאני יודע שאין חילוק ביני ובינך, אז זה ברור שאני אוהב אותך, זאת אומרת, זה לא שאני צריך להתאמץ זה מתוך הבנה, זה לא מתוך כפייה או מתוך איזושהי מצווה דתית או מתוך איזושהי מחשבה שזה יעשה אותי יותר טוב או שזה יעזור לך, זה, זה, זה נובע מיידית, אני לא אגיד לוגית כי זה לא בדיוק לוגיקה אבל זה נובע ממש מיידית, אם אני ואתה זה אותו דבר אז זה ברור שאני אוהב אותך, זאת אומרת למה לא? אם אתה אוהב את עצמך נכון, אוקיי, זה, זה, זה באמת נכון, ולכן, ולכן, ולכן יש דרגות, יש שלבים, שלב ראשון, תלמד לאהוב את עצמך, עכשיו, גם זה מורכב משלבים, מה השלב הראשון בזה? השלב הראשון בזה זה תפסיק לכעוס על עצמך, או תפסיק לסנ... לשנוא את עצמך, <מזכרת> זאת אומרת תפסיק לכעוס על עצמך עכשיו, לזה יש את הדרך הקצרה והדרך הארוכה. הדרך הקצרה זה להבין שאין אני. אז אם אין אני, אין על מי לכעוס. לא להבין, זה אינטלקטואלי, אבל זה לא טוב. יש, יש, זה לא סימטרי. זה לא סימטרי. אהבה זה לא ההפך משנאה. לא, אם אין אני, אז את מי יש לאהוב? זה בדיוק, זאת אומרת, זה הדרך הקצרה. את האני... שהוא חלק מהיקום. מהיקום. כן, את החלק מהיקום ש... נכנסים אותו לך. אז זה להתחיל בלהוג את היקום. זה קשה. אבל גם להגיד שאין עלי זה קשה. בסדר, אבל שוב, אני אומר, זה הדרך הקצרה, אבל הקשה. הדרך הארוכה היא להפסיק או להפסיק. לראות כל פעם שאתה שונא את עצמך או כועס על עצמך, לראות בדיוק מה קורה. ולראות על מה אתה כועס. מה בצורה, הכי, בצורה הכי, כאילו, הכי בסיסית mm -hmm. אפילו, עוד לפני זה, זה לראות מה זה נותן לי. <laughs> <laughs> לי. <laughs> מה זה נותן לי? זה נותן לי משהו? <laughs> אם זה נותן לי משהו, אז צריך לראות מה זה נותן לי. <laughs> ולמה <laughs> אני צריך את זה? והאם זה באמת חסר לי מה שזה נותן לי. אבל, אבל, אבל ה, ה, ה, התנאי הבסיסי ביותר זה להיות מודע ולראות, לראות כשקורים הדברים האלה. הבעיה היא הולכת ומתעצמת כשאנחנו לא מתבוננים בזה. אז יש דברים שהם מילדות ויש דברים שהם מנערות ויש דברים שהם מבגרות והם כולם מתאספים אחד על השני אנחנו לא עוזרים אה, עוז להתבונן בהם והם מתחילים להתלות אחד על השני ולהתעטף אחד על השני ולהסתבך אחד עם השני ואנחנו כבר לא יודעים מה זה ומה זה אבל העבודה היא עבודה סבלנית אבל היא עבודה פשוטה הרבה פעמים קטנות ופשוטות להתבונן האם אני שופט את עצמי אם אני שופט את עצמי על מה אני שופט את עצמי, כי לפעמים אני סתם, זאת אומרת, כמו שהיא אמרה, אני סתם קם מצוברח, כאילו, אבל, אבל, אבל, אבל לחלק את זה לחלקים, לחלק את זה לחלקים, מה קורה עכשיו, מה, מה, מה קורה עכשיו, מה אני, מה זה, זאת אה, אה, אה, זה הפתרון שאומר, תשמע, זה משהו כימי, אצלך בראש, אתה ככה וככה. מה קורה? נגיד, יכול להיות בהחלט שזה דבר כל כך פשוט כמו שלא ישנתי מספיק, נגיד. לא ישנתי מספיק, אז אני כאן מצוברח, עכוב. כן. נו, אז, אז מה קרה, כאילו? זה כמו שאני אלך ואני אדפוק את הרגל במיטה ואני אכעס על המיטה. למה זה יכעס על המיטה? למה לחוס בכלל? אותו דבר, נגיד שתוצאה טבעית, נגיד, אצלי, אם אני לא ישן טוב, זה שאני קם מצורח. אז, אז, אז, אז, אז קמתי לא, לא כמו שצריך, אז אני קם מצורח. אז עכשיו, עכשיו, עכשיו, מה קורה עכשיו? גמרנו, הלילה נגמר, לישון, לא ישנתי. עכשיו, לפניי לפני, לא לפני, לא לפני לא יום. עכשיו אני אז, נותן ביטה לפתור, וצועק כן, על השכן. בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> אז, אז, אז, אז, אז, איך אני משנה את זה. עכשיו, אני לא אומר, אם זה דבר שקורה, ואני מתוך מודעות, אני רואה שזה קורה הרבה, לך, תיקח מלטונין ותישן כמו שצריך. זה הפתרון ברמה הפיזית. וכי אני לא חושב, זה לא שאני חושב שצריך להשלים עם זה שאני לא ישן טוב ולכן אני קם מצורח, אבל אם אני רואה את הגורם, יכול להיות גורם עוד יותר, עוד יותר, א -א -א -א, נגיד כאילו טיפשי, שהיה לי חלום לא טוב, היה לי חלום נוראי וקמתי ואז אני כולי נרגש ואני, זה טבעי לגמרי. שאם חלמתי חלום א, א, א, מפחיד או חלום עצוב או חלום מעצבן או כל דבר, אני אקום על צד שמאל. אבל עכשיו כבר קמתי, גמרנו. אני יודע שהחלום זה היה רק חלום, אני יודע. אני מרגיש את זה, צריך להסתכל על זה, לא... ולנסות לראות מה גורם לזה. עכשיו, גם אם אני לא מצליח לראות מה גורם לזה, אז זה לא נורא, מספיק. אתם יודעים מה? מספיק כשאני רואה שאני עכשיו מצורח, כשזה כבר נהיה משהו אחר. זאת אומרת, למה? כי אני צריך להגיד את המנטרה, במקום להגיד אני מצורח, אני צריך להגיד יש ציפור. פה רוח לא טוב. Nothing personal. personal. קרה פה משהו. רצוי להבין למה זה קרה, אבל אם לא יודעים למה זה קרה זה לא אומר שצריך להפסיק עם זה, אבל להגיד, טוב, יש פה מצב רוח לא טוב. תקבל את זה בעצם, כן? תקבל את זה. לדעת שהוא גם ילך. כן, ילח. כן, זה כן, זה כן אבל, הוא הוא אבל, אבל ילח. לא, לא, לא, לא להזדהות איתו, זה מה שחשוב, לא להזדהות איתו, ברגע שאני לא מזדהה איתו, זה כבר סיפור לגמרי אחר. א', אני יכול להתחיל לטפל בו, ואני גם יכול לעזוב אותו, תלוי ב... בה... כמה <אצ> אנרגיה חיים. יש לי, <בח Idol> לא, כמה <Camp repetition> אנרגיה <tt revealed> יש לי, כן, או כמה חשק יש לי לעסוק בזה וזה, אני לא צריך כל דבר לעשות תרגיל טקטי ללא גסות, זאת אומרת אפשר, אבל... איפה הגענו לזה? לאאוב את ה... אה, כן. כן, אמרת שאתה צריך בשביל זה לאהוב את עצמך, אז תשתמש קודם לאהוב את עצמך. ברור, ברור לגמרי, ברור לגמרי. יש, זאת אומרת, זה לא אומר, בוא נגזים, זה לא אומר שעד שאתה לא אוהב את עצמך לגמרי, אתה צריך לבעוט בכל החתולים של השכנים. זאת אומרת, זה הולך ביחד. עכשיו, אתה גם יכול לעשות מה שכאילו נשמע לא כל כך בסדר, fake it until you make it, זאת אומרת אפילו שאתה לא אוהב נורא את עצמך, אם אתה מוצא איזשהו אובייקט שאתה יכול לפתוח לפניו את ליבך, זה יכול להיות מצידי פסל של אליל הודי או שיח קטן בגינה או איזה ילד קטן שאתה מטפל בו, או, או מוזיקה של באך. תתחבר, זאת אומרת, אפילו אם אתה עוד לא אוהב את, את עצמך לגמרי, אתה יכול להתחיל גם, במקביל גם בחוץ. זאת אומרת, יש דברים שאתה מוכן להיפתח אליהם, קדימה תיפתח עוד יותר, תדע לך שזה עושה לך טוב. ואתה לא צריך להגיד, לא, עד, אני אפילו לא מדבר על זה עד שאני אוהב את עצמי, עד שאני לא אוהב את כל העולם, אני לא אוהב אף אחד. זאת אומרת, כי זה פשוט, כי זה פשוט לא עובד. כן. אגב, שמעתי משהו מאוד יפה השבוע, אתה יודע, ברמה של עקרות בית. אתה מכיר את זה, יש לי בעיה, איך פותחים את הביתה. כן, <laughs> <מדור, מדור לעצות. <laughs> אז, אז היא <מאכל> <חיית>. <מאכל> יש לי גיסה <מאכל> שהיא יורדת לחיה, היא כל החיים שלה, היא ממורמרת, היא עושה לי חיים קשים, אבל זה יכול שהם בעלי, מה לעשות? אז מה היום, מה, מה, מה תראי לה? זאת בודהיסטית. נו. היא אומרת, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <תראי>, במקום להיפגע, לקחת לנר. ‫ובאמת, והיא משפילה, ‫ואני מבינה וכולי וכולי, ‫תתארי אותה שהיא בת שלוש. ‫-נכון, יפה. לא הייתה תמיד ‫ממורמרת כזאתי ורעה כזאתי. ‫כנראה החיים לא היטיבו איתה. ואז היא נהייתה כזאת. אבל השאלה, מה עושים? מה זאת אומרת? היא לא יודעת כמו שהיא בת שלוש. בסדר, אבל היא תמשיך למרמר לה את החיים, לא? היא לא יכולה למרמר לך את החיים. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, ואת מחליטה אם את מתמרמרת או לא. היא לא תראה בזה חולשה, היא לא תראה בזה כלום, היא לא תראה מה שהיא רוצה, הכוונה שהרוע הזה לא יפסק. את לא אחראית עליה. הרוע, הרוע, ראשית כל, כאילו, מה שאת אומרת זה באמת, תרופה טובה, וגם בבודהיזם אומרים שאם מישהו כועס, אם משהו סובל, זאת אומרת, בן אדם הוא לא רע אם הוא לא סובל, אז צריכה להבין שהיא סובלת, אבל את מחליטה, למה טוב שאת אומרת שהיא בת שלוש? כי אם, נגיד שיש ילדה בת שלוש והיא לא נחמדה, את לא מתרגשת נורא, נכון? אז זאת אומרת, בעצם זאת אומרת, אני החלטתי שאני מתייחסת אליה כמו אל נטרד קטן ולא... לא יותר. בדיוק. אז זה עבודה שאת צריכה לעשות על עצמך. נכון. יש סיכוי, יש סיכוי שזה יעזור, יש סיכוי שלהפך, שהיא תראה את זה כמו שאמרת, כסימן של חולשה, כי את לא מחזירה לה וזה. אני לא יכול בדיוק לתת, אבל, אבל אנחנו, מה שאנחנו צריכים להבין, למה, למה זה מכעיס אותי? זו המילה הכי חשובה בכל התרגול הזה, למה הדבר הזה מכעיס אותי? וזה נכון מש, גם לגבי משהו שמישהו אחר עושה וגם משהו שאני חושב על עצמי, למה הדבר הזה מכעיס אותי? למה הזיכרון הזה מכעיס אותי? למה ההתנהגות שלי הזאת מכעיסה אותי? ואנחנו תמיד נראה, ראשית כל זה שם איזה שהם כאילו מרכאות מסביב לדבר הזה. זה דבר שהוא מוקדח, שאני רואה אותו זה לא אני, זה משהו שקורה בפניי, כאילו אני העד להתנהגות הזאת, שלה או שלי, אבל אני, ככל שאני פחות מעורב בזה אישית, עכשיו, שוב, זה לא שאני אדיש, אבל אני לא מעורב. אני רואה בדיוק, אני מנסה להתבונן כמה שאפשר יותר טוב, אבל לא לקחת ללב, זאת אומרת, כן לקחת לראש. זה קצת בעיה. כן. כי לא אחת אני גם מסתכלת על הדברים האלה, ואני כאילו אדם, יש עוד אדם, שאני, כן. זאת אומרת, אני פה. כן. לא, אני פה. כן. ולא תמיד אתה מוצא בעצם מדוע זה מכעיז אותך, מדוע זה הצפיק שלך. כלומר, אתה לא, אתה יכול להגיע לאיזה לבל מסוים של הבחנה. כן. עצם זה שאתה מבחין, זה כבר מוריד, אין ספקים, אבל באמת להגיע לעומקו של עניין. מדוע הדבר הזה, ההתנהגות הזאת, אומר, באמת, למה זה גורם לך ל... לתספון ולכעס ולמשהו או לפגיעה, להגיד לעומקו אתה לא יכול. אתה לא צריך. אתה רק צריך להחליט. לא, לא, לא, אתה ראשית כל צריך לראות שזה קיים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני, יש לי מנגנון מסוים שלוחצים על הידית הזאתי ואצלי קופץ הצ'וקצ'יק הזה. כן, זהו. עכשיו, עכשיו, ברגע שאתה רואה שזה אוטומט, אוטומט. זה נראה מטופש. כשזה נראה מטופש, זה מפסיק להפעיל אותך. אה... יש מוכרות. רגע, רגע, רגע, רגע. אם את אומרת זה לא מטופש, זאת אומרת שאת יודעת משהו. זה עוד יודעת ואני לא יודעת מה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, את יודעת. אני יודעת את זה, החקירות ארכיולוגיות. לא, לא, לא, אם את באמת לא יודעת, אז זה מטופש. אם את יודעת שזה לא מטופש, אז יש שם משהו, יש קוליה באמצע, ואני לא מדבר פה על פסיכולוגיה, אני לא מדבר פה על פסיכולוגיית מעמקים, ואני לא מדבר פה על אנליזה, אבל שום דבר. קרה א', הגבתי ב', ‫האם זה היה אוטומט לגמרי ‫או שהיה באמצע עוד משהו? ‫לא, זה מה שהשאלה. ‫אם היה באמצע עוד משהו, ‫תתבונני על המשהו הזה. ‫אם זה אוטומט לגמרי... ‫-זה בסדר. ‫נשאיר את זה פה. בסדר כן. ‫תבואי אלינו בשבוע הבא. ‫זה סיפור המגזר הזה כזה, אמת. ‫אה, אשראי עשה. ‫-כן, הזה שמישהי בא ל... לרופא לילי כזה שהיא מבקשת רעל, כאילו נמאס לה מהאותה גם החמה. החמה ככה. כן, ואז הוא מכין לרעל ואומר לה בשביל שלא תצא, זה לא לקח זמן, שזה לא יהיה מיידי. וגם, את צריכה להתנהג אליה מאוד מאוד יפה. בגלל שכשלא ידעו שאת באמת מרעילה אותה. ואז היא פשוט כל יום שמה את הרעל. כל יום היא... מתנהגת יפה. ‫הרבה הרבה הרבה זמן. ‫-והיא נהייתה נחמד בה. ‫אבל כמה חכמה מתחילה את דייגליה היום. ‫-כן. ‫אחרי כמה זמן היא כבר מתחילה ‫להיות מאוד לחוצה, ‫כי היא לא רוצה... ‫-לא רוצה להרים אותה איזה עוזרת לה. ‫אני לא רוצה להגיד לה, ‫אני לא רוצה להגיד לה, ‫שהיא רוצה לבטל את זה. ‫אבל הוא אמר לה, ‫לא נתתי לה שום דבר ש... ‫פשוט היא פשוט ‫שניתה את האטיטויות שלה. ‫יפה מאוד. ‫-נחמד, נחמד. ‫-כן, כן. ‫זה היה עם הבוס. ‫-כן, בדיוק, זה הרבה יותר נכון ‫מאשר לראות את זה במצב כזה, ‫אלא לשנות את האתגלית שלך. ‫ אבל שוב, ‫איך אתה משנה את האתיוד? ‫הזה היה עם מה שנקרא ‫ב... ‫ב... ‫ב... הוא פאיה, ‫זאת אומרת, סקילפול מינס, ‫זאת אומרת, עם מטריק, ‫שאתה האמנת, ‫שאמרו לך... האמנת שזה באמת רעל, ולכן התנהגת יפה, כתוצאה מזה שהיית בטוח גם שהיא הולכת כבר למות, וגם שאתה צריך להסתיר את זה. אבל היה מישהו חכם שנתן לך את זה, הוא ידע שהוא עובד עליך, אבל אתה האמנת לו, ולכן, ולכן זה עבד. וגם ה... יש, המשל המאוד ידוע כאילו אצלהם זה שאתה נותן לילד לשחק, ב... הוא בוכה אז אתה נותן לו צעצוע ש... שיפסיק פשוט, שיפסיק לבכות כאילו אז בוא נגיד ברמה המאוד מאוד גבוהה הם אומרים שכל, בעצם כל הדברים האלה שאנחנו עושים ושאנחנו מלמדים את האנשים תחשוב שהם בן שלוש ופה ושם וזה וזה זה הכל כאלה תרופות שבעצם אם אתה ממש מבין לא אתה לא, לא צריך <laughs> את כל הדברים האלה אבל אתה במצב הנוכחי שלך אתה לא יכול להתנהג כאילו שאתה מבין אתה יכול כי זה לא יעזור כי עדיין יש לך כל כך הרבה דפוסים בתוכו <coughs> שהם, הם, הם, זה, אז צריך לאט לאט להתגבר על הדפוסים אבל, אבל בסופו של דבר כאילו זה הכל זה הכל גלגלי עזר אומר. כשאתה יודע לנהוג אתה לא צריך, אתה מוריד אותם, את הגלגלי הזה אבל כל זמן שאתה עוד לא יכול להוריד אותם, אז תשתמש בהם, זה בסדר כל החיים אתה צריך להשתמש בהם לא? עד שאתה מתבגר עד שאתה מבין מה? מה? עד שאם אתה מבין זה מקטין, אתה לא מגיע ל... למוחלט, זאת הטבע, של האדם זה הטבע של האדם? אני חושבת ש... שאני מנהלית מקום לעמית, עמית כל הזמן. הטבע, הטבע. אבל זה הטבע, אתה הולך נגד הטבע. הטבע, הטבע. הטעם שלנו, הסביבה שלנו, אני לא יכולה להכליל, אני... כן. בחיים אני לא מכלילה גם כן, כי זה לא... אבל אני חושבת שאנחנו אחד מהעמים הכי גרועים בעולם, זאת אומרת, מבחינת הריפוסט, איך אנחנו מגיבים לכל דבר.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 עבודה מאוד קשה, אם הייתי חשבתי מאיסלנד, אז אתה יודע שיש בית פה ובית שם ואני רואה את השכן פעם בשנה, אז הם שותים, הם מתאחדים, נכון, את ההתנגשויות שיש לי יום, אז מה, אז הם מאושרים? לא, זה מה שהתחלתי לומר לך, שפוליטיקלי קורקט לא מדבר אליי, עבודה בארץ, היא קשה. אבל גם באיסלנד היא קשה. אבל את יודעת שבבודהיזם, <laughs> הדבר הראשון שלמדנו, אם אתם זוכרים, זה היה המעגל הזה עם השישה המצבים. אז יש כל מיני מצבים, אם למדתם את זה, יש את המצב של האלים, ויש את המצב של הטירנים, ויש את המצב של השדים הרעבים, ויש את המצב של גיהנום, יש את המצב של החיות, ויש את המצב של האדם. עכשיו האדם... זה הבן אדם הכי מסובך מכל החבר'ה האלה, הוא כל הזמן שואל שאלות וכל הזמן מתלבט, אבל זה המקום היחידי שממנו אפשר להגיע להערה. כי הדברים האלה, עצם זה שאתה מתחיל לשאול שאלות, זה הדרך היחידה לצאת. עכשיו, ובודה, במה הוא התחיל? הוא התחיל בזה שהחיים זה סבל. כי ‫אם אין לך שום סבל בחיים, ‫א', לא יהיה לך שום מוטיבציה ‫לשנות אותם, ‫וגם אתה לא צריך לשנות אותם. ‫למה שתשנה אותם אם טוב לך? ‫אז מה שאת אומרת... ‫-להפך. ‫זה נכון. ‫-להפך, זה מבורר, הפרטיס, כן. ‫מורר אותנו, העבודה היא חשובה יותר. ‫צריך יותר טובה, צריך אותה. ‫-בקיצור, אולי נצטרכו להגיע ‫למוד השאילתה. אבל הוא לא סבל, הוא ראה שאחרים סובלים והוא רוצה לחקור פעולה. הוא סבל כשהוא ראה. הוא יודע שהוא סבל, מה זאת אומרת? הוא עזב את הבית. הוא חי בארמון. ויצא בעבר שש שנים. אבל כשהוא יצא הוא ראה שמחוץ לארמון יש סבל. אבל הוא עצמו לא סבל. אבל הוא ראה שיש אנשים חולים. הוא שאל האם גם אני אכלה? ואמרו לו כן, גם אתה תכלה. הוא ראה איש זקן, הוא שאל האם גם אני אזדקן? אמרו לו כן, גם אתה תזדקן. הוא ראה איש מת, הוא האם גם אני אמות? אז אמרו לו כן, גם אתה תמות. זאת אומרת, באותו רגע שהוא נחשף למיטות האלה, בוא נגיד שרוב הסיכויים שהיה מגיע לגיל 60, הוא היה מבין את זה גם בלי לצאת מהארמון, אבל נגיד שלא. אז הוא התחיל לסבול. ואז מה, מהראה הרביעי שורה, זה היה נזיר הולך וכולו מאושר, הוא שאל למה הנזיר, למה האיש הזה כל כך מאושר? אמרו, אה, כי הוא נזיר והוא הגיע להבנה. ואז הוא אמר, אוקיי, אז אני הולך להגיע להבנה. אבל הוא, הוא לא התחיל את המסע שלו בעצם לפני שהוא סבל, או, או סבל אפילו רק... מהעתיד, מה, כאילו, מהמחשבה. מה מה, מה כן, לא. כן, זה סבל מספיק. Mm -hmm. שלא לדבר על זה, שאמא שלו מתה כשהוא נולד, ולידתה mm -hmm. אותו. אז בוא נגיד, גם זה, אפילו אם אתה בן של מלך... <אנחנו> ו... הוא עזב ו... את אשתו ואת הבן שלו. לא, זה, זה כשהוא החליט. אבל כן. עוד לפני זה אני אומר, עוד כשהוא היה בארמון, כן. עם כל הטוב וכל הזה, לא רק שאימא שלו נפטרה כשהוא לא היה לו אימא אלא הוא ידע שהוא כאילו באיזושהי צורה אמנם הוא לא היה פרואידיאני אבל שהוא אשם במוות שלה. לידה הייתה סגרת. היא נולדה היא מתה בזמן שהוא נולד ברגע שהוא נולד אז וגם הוא סובל בזה שהוא, כל דבר זה יחסי, הוא ויתר על מנעמי, מנעמי החיים שהיו לו, הכל טיפלו בו, הכל היה נפלא, הכל היה שם פרחים וזה, ופתאום הוא יצא לעולם המכוער והקשה. לא, ו... אנחנו מדברים על, על, על, על עוד לפני שהוא יצא, כאילו, למה הוא יצא? כן, אבל גם הוא הרגיש שחסר לו למה הוא יצא? כי הוא הרגיש שחסר לו משהו, הוא הרגיש שמשהו לא בסדר. ו... שמשהו... טוב, לפי הספרות, כאילו, כן. זה כי שהוא ראה אצלו את ארבעת המראות. ‫באותו רגע, כאילו, גם לה בליבו ההחלטה, ‫שהוא הולך לחפש את האמת. ‫-זה גם עצוב. ‫מה? ‫לפי הסיפורים, ‫ברגע שזה נודע לו, זה התחיל להיות עצוב. ‫-כן. ‫ אה את זה אני לא זוכר, כן. ‫בקיצור, זה... ‫זה... זה... זה לא זר, ‫והזר בתוך ההורמון התחיל בעצם... ‫כן. ‫-כן. ‫זה כן התחיל קודם. ‫כן. ‫זה כמו שיש לי בית, אישה וילדים. ‫ המוח שלנו גורם לספר, ‫בלי שאנחנו צריכים להגיע לזה. ‫ כן. ‫-כבר במחשבתם. ‫-בעצם זה שאנחנו מחזקים את העולם. ‫לא מאושרים. ‫ניגעת בזה בהתחלה תשיבו, ‫ולא רציתי להפריע יותר מדי, ‫אבל עכשיו עוד פעם שתענו לזה. ‫אז מה היה שם? ‫מה היה הידע של הסדוס והנזירים וזה? לפני בודה אני חשבתי ש... שבודה התחיל עם זה <מח> אבל בעצם אתה אומר שהיה עולם בודהיסטי לפני בודה לא, לא. בודהיסטי לא, עולם היה ודות, למשל האמרה כאילו, הכי מפורסמת של הוודות ה... זה תת ומסי, you are it, you are זה. אתה זה העולם היה שם ידע בלי סוף. שמקורו במדיטציה. במעler... באו פלישדות, היו שם חכמים ראשיס שישבו ביערות וחשבו. לפני בודה. לפני בודה, כן, כן, כן, כן, <מת> בודה <מת> היה החניך של התרבות הזאת. 2500 זה כלום בשבילה. אז מה הייתה הבשורה הגדולה שלו שעל שמו יש, כאילו נוסדה, כאילו התפתחה בודהיזם? ונושאת את השם שלו. ראשית כל, ראשית כל הוא הביא את כל הדברים האלה בצורה מאוד מאוד ברורה, והוא, בוא נגיד, ראשית כל הוא פיתח, מתודולוגיה, שהיא בעצם פתוחה לכל בן אדם. הבבדות בעצם מי שרצה אה, להיות, אה, הוא היה צריך לעזוב את הבית, הוא היה צריך להיות אה, yes. סניאס, וזה לא ו... היה פתוח לכל הס... זה היה לא גם, זה גם עכשיו... כרוך בהמון ריטואלים, הביטי, והמון... ה... ו... ו... ו... לא ו... היו חלק מזה ו... בכלל, וזה ו... ו... היה מחולק. ו... ו... ו... ו... ו... השאלה אם זה, זה, זה, זה, זה עוד דבר. לא, לא. ראשית כל, בוא נגיד, אם אני רוצה להראות כאילו נקודות, אז ראשית כל הוא התחיל מזה שאין אני. שזה הפוך. בסוף זה מגיע לאותו דבר. אבל זה הפוך, כן. פורמלית מההינדואיזם. אין אני. אבל אתם עומדים על ההבדמה של מה, שזה סבל, שהחיים עושים סבל, זה לא דבר ש... נכון. ‫אז מה שהיה... הוא לא מוגדר, כן, אבל... ‫כן, אבל בעוד ודאי טבעי, ‫שאתה אומרת, ‫אתה לא צריך לשכנע הרבה אנשים זה לא דגש. לא היה שום דגש לנגידות. נכון ‫אז מה שהיה היה הינדואיזם ‫והיו סאדוס, ‫והייתה את כל התורה הזאת ‫שאתה מדבר עליה. אבל זה לא היה בודהיזם. לא לא, זה לא היה בודהיזם. ‫בוא אני אשאל אותך משהו, ‫שאלה כזאתי. ‫מה, מה ישו עשה? ‫-בדיוק. אוקיי. הייתה יהדות. היית הייתה הוא... יהדות? ‫הוא אמר, אני המשיח. ‫לא, אמרו עליו שהוא המשיח, א... לא, לא משנה, זה לא... ‫זה, זה בעצם לא, לא קיבלו אותו. ‫אם הוא לא היה מתיימר להיות משיח, ‫לא קיבלו לא אותו, אותו כי זה היה עניין פוליטי, ‫הוא יצא נגד הממסד, ‫והוא יצא נגד השחיתות, ‫והוא יצא נגד כל <ש> ה... שהיה אז. ‫ וישו פשוט השיגו, זאת אומרת... היו קסטות מסוימות, היו ברברים באירופה, ישו באמת הגיע עם היהדות, זאת הייתה יהדות בהתחלה, כן? והפך אותם לנוצרים, זאת אומרת הגיע אל האף, אל האף, אל האף, אל האף, אל האף, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, אל האף אחד, בהודו, כשאתה אומר שהגעת להערה, זה לא סביבה להרוג אותך. וישראל, כן. וגם אצל המוסלמים, דרך אגב. רומא פחדו נורא מהנהגים. זה אפשר להגיד שהבודהיזם צמח מהינדואיזם? כן. בלי שאלה בכלל. הם בעצמם לא מכחישים את זה. אבל זה היה, תשמע, בוא אני לך, בוא אני לך נגיד, זה בדיוק, זה רפורמה. בסדר, <trabalho> כמו שהפרוטסטנטיזם נשאר נוצרי, אבל הוא עשה רפורמה. הקתול. עכשיו, יש שם גם את כל העניינים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אורנה, לא יכול יותר טוב להגיד. היא היה עניין סוציולוגי, הייתה שכבה של בראמינים, שכבר היו מושחתים, ועשו כל מיני קורבנות מסובכים, שאף אחד לא הבין מה זה, אבל האמינו בזה. לא משנה, זה הכל. זה נעלם בבודי. נעלם. והשלושת אלפים האלים גם כן נעלמו. נעלמו. וגם ההבחנה, וגם מה שאתי אמרה, ההבחנה בין הקסטות, כי לא היה אצלו קסטות, כי אפשר לא לדבר על זה שאחר כך הוא אפילו הסכים לעשות, לקחת נשים לתוך המסדר, אמנם לחוד, אבל... באינדואיזה זימנת כל העניין הזה של החיפוש הפנימי שיש בגודים. יש, זה יש, זה יש. זה משהו עתיק יותר, אז הוא פחות מקוריתח מבחינה זאת, בגלל זה פשוט יותר צעיר, אבל האמת, שכדעתי בכל אופן, זאת אומרת, הגישה הכי פשוטה והגיונית ונגישה בהינדואיזם, זה בעצם ההתוואיתה ודנתה. אבל זה באמת אפשר להגיד מיזוג של הינדואיזם ובודהיזם. אמור היה שם קרה שהוא היה קריפטו-בודהיסט, זאת אומרת, שהוא היה בעצם בודהיסט mm -hmm. בארון. כי הוא לקח הרבה מאוד רעיונות מהבודהיזם והכניס אותם בצורה יפה ולא, אפשר להגיד כאילו, לא, מהפכני, מה, לא מהפכנית, זאת אומרת לא מתריסה לתוך ההינדואיזם וזה באמת אה, שילוב מאוד מעניין, כן. אבל בואו נחזור אלינו. יש מקדש בנפל שמוכרים לך שישו ביקר שם עליכם? לא, לא. בלדעת לא הייתם? כן, היינו במזל. כשישו היה פה באחד מהמסעות שלו. כן. כן. בלדעת. בצלעה, הבאתי. אבל לא ראינו כזה בגדה ש... לא, אני אומרת. לא יצאה להם. במיוחד המדריך לקח אותנו לשם, שיש... זאת אומרת, זה בואו, נחזור, בסדר, אנחנו... ועכשיו, היא מדברת שוב עליו, כאילו, ועכשיו מונח מעטה בשר על המיטה המוכרת כל כך. בעצם אין לי צורך בכלל ללכת לשם שוב, והכל קורה בתוכי, הכל. יש בתוכי מישורים רחבי ידיים, שאין בהם זמן ואין להם גבולות, הכל קורה שם. ועכשיו שוב אהלך באותם רחובות. פעמים כה רבות עברתי בהם, גם איתו, ותמיד היינו שקועים בשיחה מרתקת ופורעה, ופעמים כה רבות עוד אעבור בהם, בכל מקום שאהיה בו. הם נמצאים במישורים שבתוכי. שבהם מתרחשים החיים האמיתיים. זאת אומרת, החיים האמיתיים שלהם הם חיים פנימיים. יש גם חיים חיצוניים, היא לא מתעלמת מהם, אבל החיים האמיתיים זה חיים פנימיים. האם עליי להעלות על פניי הבאה עצובה או חגיגית? הרי אני לא עצובה. הוא מת. היא מדברת ביום שהוא, ביום שהוא מת, אני חושב. היא צריכה להגיד, כן. כאילו ללכת להלוויה, לא כן. ללכת להלוויה, משהו כזה. הרי אני לא עצובה, הייתי רוצה לשלב את ידיי ולומר, חבר'ה, אני מאושרת ואסירת תודה, והחיים <אז> נראים לי יפים ומלאי משמעות. כן, כן, יפים ומלאי משמעות. גם כשאני עומדת כאן למרגלות מיטתו של ידידי המת, שנפטר בהיותו צעיר מדי, ולמרות שבכל רגע אני עלולה להישלח למקום, לא נודע. אלוהים, אני מודה לך כל כך על הכל. אני אמשיך לחיות את החלק הזה במת, אשר ממשיך לחיות לנצח, ואקים לתחייה את החלק המת במי שחיים, וכך אלוהים לא נדע אל החיים, אל החיים. שאין מוות בעצם, יש משהו שממשיך. כן, כן, כי בעצם כשכאילו אנחנו, המוות, הגוף שלנו מת, אנחנו נשארנו חלק מהיקום, אם היינו קודם חלק מהיקום, גם עכשיו אני... כן, אבל בתוכה יש דברים שהיא קיבלה ממנו, אז היא עוד חיה, חכמים תעביר את לאחרים, שהם יחיו וככה. יופ, זה חבר שלה, חבר ק, קרוב, אחי הנשק, אני איתך עכשיו. אבל מה פתאום, אני בכלל לא איתך. אני מדברת אליך לפעמים כי הוא במחנה והיא באמס תודה. ואני חושבת עליך הרבה ואני אסירת תודה על כך שאני יכולה לתת לך את כל מה שאני מרגישה שאני חייבת לתת לאחרים. חשוב לי כל כך שהופעת בחיי, זה גם לא יכול היה להיות אחרת. שלום. וזה למחרת. יום חמישי, 17 בספטמבר, שמונה בבוקר. תחושת החיים שבי חזקה כל כך וגדולה ושלווה, שלא אנסה כלל לבטא אותה במילה אחת ויחידה. לפעמים היא אומרת אלוהים, ובזה היא מבטאת את הזה, אבל היא אומרת עכשיו זה אפילו, אפילו, אפילו זה לדעת. לא מבנה, לדעת ומה המילה הבאה שהיא אומרת? אלוהים, יש בי אושר שלם ומושלם, ואין לכך ביטוי טוב יותר מאשר מילותיו שלו. שלו, זאת ספיים. אומרת שהוא הספיר. למצוא מנוח בתוך עצמך. ואולי זו הדרך הטובה ביותר לבטא את מה שאני חשה. אני מוצאת מנוח בתוך העצמי. ולעצמי הזה, העצמי במרכאות, לחלק העמוק והעשיר ביותר שבי, אני קוראת אלוהים. ביומנה של תידה, תידה, זו הבחורה השנייה שהייתה שם ביחד איתם, נתקעתי פעמים רבות במשפט, תול אותי ברוך בזרועותיך אבינו, זה כבר קצת נוצרי, וככה אני חשה תמיד ובלי סוף. כאילו אני בזרועותיך אלוהים, ואני מוגנת, מוגנת ובטוחה וכולי תחושת נצח. וכאילו כל נשימה שאני נושמת ספוגה בתחושת הנצח, ולכל מעשה קטן ואמירה פעוטה, יש רקע רחב יותר ומשמעות עמוקה יותר. באחד ממכתביו הראשונים אליי כתב, אם אוכל להעביר לאחרים משהו משפע הכוח הזה, אהיה מאושר. עכשיו, אה, יש לנו עוד זמן, אה, קצת <אח> לדבר. עשר דקות. בסדר, אולי, אולי, אולי טיפה לדבר על הנצח. עשר <אח> <10 אח> דקות, עשר <10 אח> דקות על הנצח. <אח> חשוב? להבין שנצח, דרך אגב באנגלית ובלטינית אומרים איטרניטי, mm -hmm. ובעצם המשמעות של המילה הזאת היא, היא חוסר זמן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נצח, ואני חושב שכשהיא מדברת על נצח, זה לא מפה ועד אין סוף, או מפה ועד להודעה חדשה, אלא זה בלי זמן. ומה זה אומר בלי זמן? בעצם אם תתבוננו היטב אתם תראו שאין זמן. זמן זה מושג שכלי שאנחנו הטלנו על העולם. מה אם אנחנו יכולים לחיות? לא עכשיו ‫מישהו הצליח פעם? ‫-זאת אומרת, יחיות לא עכשיו ומתן. ‫יחיות בעבר ויחיות בעתיד. גם מחשבות כן. ‫מה? אבל מתי המחשבה הזאת קורת? ‫עכשיו, אולי, חושב, אבל אתה מרגיש ‫את העבר בדעתי. ‫אתה לא מרגיש, אתה חושב. ‫אתה חושב, חושב. ‫זה נורא עבר, זה לא... ‫כשאתה באמת מחובר לכאן ועכשיו, ‫אז אתה ללא זמן. ‫כן, אבל עזוב רגע מחובר. זאת אומרת, אני עכשיו לא, מת, לא מחובר, אני מדבר בצורה לוגית לגמרי, לוגית פשוחה, בסדר? לא, זה לא זה מתחבר ולא רוחני, שוב דבר, האם קרה לכם אי פעם, קורה לכם או שיקרה לכם, שתחיו לא בהווה? תחיו. אה, גם, גם לא בהווה? גם לא בכאן ועכשיו? ‫לא בהורא. ‫-בהפך, בהורא. ‫-בהוראותית. יכול לחיות בילדות עכשיו. ‫אני, אני, אני. אני אומרת שהיום זה אפשרי. ‫אם אתה עוזב כדור הארץ, ‫באחד מה... ‫אני מה? ‫ כן. ‫ שלהם יש להם כל מיני שמות, ‫אתה מחוץ לזמן. ‫אוטומט. אתה מחוץ לזמן. ‫הזמן הוא על כדור הארץ. ‫לא, לא בטוח. למה? <לא כי בכדור הארץ אתה מכשב את הזמן? לא, אבל גם אם את רוצה ואין לך את הזמן, את מכשבת את זה לפי הזמן, לפי מה שאת מארגנת את זה. זה בדיוק, זה המלאכותיות. אבל רגע, רגע, בינתיים, בינתיים, כולנו על כדור הארץ, בסדר? אז בואו, בואו, נחזור, בואו, נחזור לפה, בסדר? וזה בדיוק. אבל האינשטיין <laughs> איינשטיין, <laughs> איינשטיין <laughs> אמר, אמר כל מיני דברים להתחילה, יש, חשובר, יש, צעת. יש, צעת. יש דברים שאני <laughs> אה, אה, יכול לדבר איתם אבל <laughs> איינשטיין לא בדיוק, איינשטיין אמר שהזמן הוא יחסי, הוא לא אמר כן, שאין אבל נעזוב את איינשטיין אני אשאל עוד פעם את השאלה האם אתה יכול להיות שלא בהווה? לא רגע. אה, הוא שואל, בסדר, אני רוצה את התשובה שלו. דווקא שלי? כן, כי אתה שאל, ביקשת שנשאל אותם את השאלה, אז אני, המחיר שלך זה שאתה צריך לענות. אני חושב שלא. אוקיי. עכשיו, אתה לא צריך לחשוב ש... אני יכול לחוות מחדש דברים שקרו לי בעבר. בסדר, אבל מתי אתה חווה אותם? עכשיו. ברגע זה. כן. עכשיו, אני... אני, מה שחשוב לי זה שתעבור מלחשוב את זה ללהבין בלחוש. את זה. עכשיו אתה תעבור מלחשוב את זה ללהבין את זה על ידי זה שאתה תגלגל את זה בראש. זה לא עובר ישר, אבל תבדוק עוד פעם ותבדוק עוד פעם ותבדוק עוד פעם ואתה תראה שזה לא עניין של... זה, אתה, אתה נוכח שזה נכון, אתה לא מניח שזה נכון וזה מה שחשוב כי כשאתה נוכח שזה נכון, החיים נראים אחרת. כי העבר וגם העתיד הם נהיים תלושים כאלה. הם לא נעלמים, זאת אומרת כמחשבות, אבל הם, הכוח שלהם הוא, הוא, הוא, הוא, הוא לגמרי אחר. וזה כמו... בוא נתן דוגמה כי אני לא כן, מתחבר לגמרי. כן, כן. אתה רואה פה את הדלילה מה? עכשיו הוא לא פה. זה תמונה שלו. כשאני מסתכל על התמונה שלך פה, אני, אני חווה את, אני, למרות שלא הייתי שם, אני חווה את הרגע הזה שבו אתה רואה את הדלילה מה? אוקיי, okay, בסדר. אבל מתי אתה רואה, מתי אתה חווה את זה? עכשיו. Okay. לא ב-2015. Okay. עכשיו. אבל, אבל, כיוון שאתה לא מספיק מודע, נראה לך שאתה ב-2015. באופן בלתי... כשאנחנו לא אה, מתעמקים בזה, או לא מתבוננים בזה מספיק חזק, נכון. זה נראה כאילו נסענו לשם, ל-2015, כאילו שאתה בדאר אמסלאע, אבל לא. אם אתה מסתכל על זה טוב, אתה רואה פה יש תמונה, או במקרה אחר יש מחשבה. יש מי שמתבונן במחשבה, והאירוע הזה של ההתבוננות במחשבה היא קורית עכשיו, וחוץ מזה אין כלום. כלום. נכון. כלום. אבל, אבל זה נכון, כל כך אינטנסיבי העכשו הזה. כן. הוא כל כך מלא באירועים העכשו הזה, כן. שלכם זה נראה, אני משערת, כן. נראה עבר ועתיד מבחינת ההלכה שלנו. מבחינתו, כי זה מלא אירועים. נכון. ולכן זה נראה גדוש. הרי הרגע הזה אמור להיראות ברונש. נכון. כן? אבל לא. נכון. ולכן זה מבלבל. אבל מה זאת אומרת אמור להיראות? הוא לא... מה שקורה כרגע... לא, כאילו במחשבה כרגע. לא במחשבה, במציאות. בא... במציאות כרגע. כם. אוקיי, במציאות הנוכחית? כן. בעצם? זה מה מש... זה המון, או מי מעט. שזה המון, ולכן לא מבלבל לי להבין את ה... אבל ראשית כל, כן, בסדר, אבל, אבל... ההווה, כן. כשאת באמת בהווה, כן. אז זה דבר אחד. אנחנו מדברים על זה, האם יש עבר. אוקיי. איזה, מה, בוא נגיד, הקיום <ש> של <ש> העבר <ש> הוא קיום שונה לחלוטין, <ש> מאשר <ש> הקיום של ההווה. נכון. בחלום אתה יכול להיות בעבר. קצת כל בחלום אתה בחלום, אתה גם יכול להיות בהווה ולחשוב שאתה גם יכול לטוס בחלום, נכון? אני המון פעמים טס. אף. אני גם עשה. אני רוצה להגיד מציאויות אחרות על סמך דברים שהיו נתנדבות. ואתה גם לא עתה. אבל אם תהיה מודע בחלום אתה תראה שאתה גם כן רק בהווה. ושל החלום. תראה, גם פה אתה יכול בצורה לא ביקורתית, בצורה כאילו פשוטה או פרה ביקורתית, אתה יכול לחשוב שאתה יכול לחזור לעבר. יכול, כן, תראה, המון אנשים, כל זמן שאני לא... מכריח אותך להתבונן בדבר בצורה חזקה, שאתה סתם תבוא למישהו ברחוב ותגיד לו, תשמע, אין עבר, אז הוא לא יקבל את זה, נכון? אם הוא יגיד מה שהוא רוצה, בזה הוא דווקא יצדוק, אבל זה שהוא אמר את זה, זה עוד לא אומר שיש עבר. זה אומר שזה איננו נכון שיש עבר, prendere, בטח, מה זה? בעיקר אם הוא פסיכולוג, אני אסביר לך שהעבר הוא זה שבכלל... דומיננטי. כן. אתה מבין? אז זה לא דבר פשוט, זאת אומרת, זה לא דבר טריוויאלי, כאילו, להגיע לתובנה הזאת. גם אתה רוצה לומר שאין עבר? במחשבה אין עבר? במחשבה כן. יש מחשבה של עבר, אבל אבל במציאות עצמה לא. נכון. את יכולה רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, רגע, רגע, לאט, לאט, לאט, שהוא גם מונע, זאת אומרת, אומר שאין למחשבה, היא כבר... מחשבה על עבר יש, אבל היא קורית בעובד. כן, כן. זה הבאתי את הדוגמה הזאתי, תראי, יש תמונה. עכשיו, נגיד ש... לא, זה הבנתי. נלך לעולמו. התמונה תישאר, אבל היא רק תמונה. זה ברור. אז יש תמונה, yeah. יש תמונה, יש yeah. טייפ-רקורדר, yeah. yeah. יש עליו סרט, וכת... ו... ונשמע שמה מה שאני אמרתי, yeah. אתם yeah. יודעים yeah. מה, עזבו yeah. טייפ, אני שולח לכם את הלינק של הזה, אז מה? Yeah. אבל זה לא yeah. המציאות, yeah. זה ח... דיבור yeah. שנשמע, אם אני עכשיו מקשיב לזה, אני לא שומע את העבר, yeah. אני שומע את זה כעת. Yeah. תמיד אני, כל מה שקורה לי, כל מה שאני חווה, זה תמיד בהווה. זה תמיד בהווה. אנשים בפוסט טראומה לגמרי חוזרים לעבר. עזוב רגע, זה... עזוב רגע פוסט טראומה, אני... כי אני, לא, כי, א', זה... לא, זה דומה למה שאמרת קודם, אנשים בחלום. ‫הם חושבים שהם בעבר. בסדר הם חווים את זה בעבר. בטוחים שזה קורה. מתי ‫שזה קורה באשר, בהתקף. בהתקף של פוסט-טראומה. עכשיו... הם בטוחים שהם שם. ‫אבל הם חוזרים, ‫הם בטוחים שהם שם, ‫הם חוזרים... ‫אבל לא צריך, פוסט-טראומה. ‫תראה, עכשיו אני אגיד לך, ‫הראשון בינואר 2012, אז מה? אתה רוצה, אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא עכשיו מחזיר אותי לראשון לינואר 2012. אני אגיד לך, לא יודע מה, ב-9-11, בסדר? אני עכשיו... זה לא משנה, זה קורה עכשיו. אוקיי. כל מה שלא תבין, כמה שזה לא יהיה חזק וקשה, ומשכנע, כשאתה מתבונן על זה, זה קורה בעובד. וכאילו, זאת השורה התחתונה? רצית להגיד משהו באמצעות זה לגבי הנצח? בסדר, הנצח יחכה לשבוע הבא. שיכול להסיק מזה מסקנה על הנצח. רק במחשבות. ועכשיו, יש לא לעבד ולא לעתיד, רק במחשבות. בוודאי. בוודאי. אני חשבתי על משהו אחר, נגיד הקבוצה הזאת, היום ה-25 לסקטמבר 2019, בואו נאמר רק בעוד חמש שנים, כולנו עדיין חיים, נקווה, ואנחנו רוצים לשחזר את העבר, איך ישבנו עם אפי, האם אתם חושבים שזה עבר? לא, זה כבר לא אותו דבר, כי אנחנו אנשים לא רק זה, <סת> הכל משתנה. <סת> הכל משתנה. הכל משתנה. מדקה לדקה, משנייה לשנייה. אני שגזמתי אותה. רק ליטוס אמר שאי להיכנס לאותו נהר פעמיים. בשבוע הבא נמשיך מהמקום שבו אנחנו בסדר. משהו אחר. אבל מה שאני מבקש זה אל תיתנו לשבוע הזה לעבור סתם. למה? תתרגלו. תתרגלו. תבדקו אם מה שאני אומר זה נכון. גם מי שמבין שזה נכון שיחשוב שיתרגל את זה, וגם מי שמשוכנע שזה נכון שיתרגל את זה. את זה, את זה, את לראות האם אני יכול להיות בעבר או אם אני יכול להיות בעתיד. רק לא בזמן שנוהגים. ‫דווקא בזמן שבע. ‫-נעדר. ‫אתה נותן לנו לתרגל משהו ‫שאתה אומר שמלכתחילת, ‫שהוא לא אפשרי. ‫איך אתה רוצה שנתרגל משהו ‫שנושא? ‫תראה, בצרפת, זה אפשרי או לא? נגיד שבאנו, בחוויות שלנו, ‫אתה כל הזמן, כאילו, ‫השנייה הזאת, החלקיק, של השנייה של ההווה, כן. הוא, הוא כל הזמן הרי משתנה, כלומר, לפני כן. כן. שנייה כבר זה העבר, כן. אתה מבין? כן. ועוד לא שנייה זה גם לא כן העתיד. כן. זה פרק הזמן הכי קטן שבעולם זה כן. ההווה. ואתה כל הזמן חי כאילו בעבר, כן. ולקראת <עת> העתיד, כאילו, כן. היו לך תוכניות, יש לך תוכניות לעתיד, כן. יש לך, לך מחשבות. כן. של... ‫שעכשיו זה כבר העבר שלהם. ‫-כן. נו. ‫אז מה אתה רוצה שנתרגל פה? ‫ את זה שאתה נמצא בהווה. ‫שהעבר והעתיד זה מחשבות. ‫זה לא מציאות. ‫זה מציאות מסוד מחשבות. ‫-בדיוק היה איזה סרטון שהעבירו...